Nu decide pentru altul, decide pentru tine. Într-o zi, într-un cocon a apărut o mică gaură. Un om care trecea din întâmplare prin preajmă s-a oprit mai multe ore pentru a observa fluturele care se forța să iasă prin acea gaură mică. După multe încercări, se părea că fluturele a abandonat și gaura rămăsese la fel de mică. Părea că fluturele a făcut tot ce putea și nu mai era în stare de nimic altceva. Atunci omul a decis să ajute fluturele. A luat un cuțit și a deschis coconul. Fluturele a ieșit imediat. Însă corpul fluturelui era slab și anemic. Aripile sale erau puțin dezvoltate și aproape că nu se mișcau. Omul a continuat să observe, crezând că dintr-un moment în altul, aripile fluturelui se vor deschide și vor putea suporta greutatea lui pentru ca să poată zbura. Acest lucru nu s-a întâmplat. Pluturile și-a trăit restul vieții târându-se pe pământ, cu corpul său slab și cu aripile chircite. Nu a putut zbura niciodată. Ceea ce omul, prin gestul său de bunătate și prin intenția sa de a ajuta, nu a înțeles că trecerea prin gaura strâmta a coconului era efortul necesar pentru ca fluturile să trimită lichidul din corpul său către aripile sale pentru a putea zbura. Era chinul prin care viața îl punea să treacă pentru a putea crește și pentru a se dezvolta. Uneori, efortul este exact lucrul de care avem nevoie în viață. Dacă ni s-ar permite să ne trăim viața fără a întâlni obstacole, am fi limitați. Nu am putea fi atât de puternici cum suntem. Nu am putea zbura niciodată.